Nem a földön hevertek össze-vissza a dobozok, hanem szépen egymás mellett, egymásra pakolva. Mindegyik oldalán vagy tetején fekete félcel feliratok, hogy mit tartalmaz. Volt régi edények, éva könyvei és éva plüssei doboz is. Kedves volt tőle, hogy a gyerekkori játékaimat. Talán arra gondolt, hogy ha egyszer lesz unokája, továbbadja. Persze.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 Puhán végig simítottam egy különösen jól sikerült rajzot, és elméláztam. Milyen szép szája van, és milyen gyönyörű szeme. Bár csak megérintetném a bőrét is. Vajon milyen? Buha! Francba, mondtam magamnak, és becsuktam a vázlatfüzetet. Tiszta hülye vagyok. Megráztam a fejem, és leraktam a füzetet a pultra. Pont idejében. Mint ha érezte volna, hogy a radarjaim őt hívják. A napok óta eltűnt lakótársam, a jóképű pasiakért szemmel láthatóan még mindig oda voltam, éppen akkor ért a bolt ajtaja elé. Integetett, hogy bemehet -e. <gül> Jó pofa. Talán a zavart arckifejezésem is vörös arcom állította meg. Legszívesebben azonnal nekiszegeztem volna a kérdést, hogy hol a fenében volt három napig.